Mursalat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayet Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla And olsun birbirinin ardınca gönderilenlere And olsun şiddetle esenlere Veya yel kimi tezgedenlere And olsun Allah'ın ayelerini Kitablarını ve emirlerini yayanlara And olsun haqla batilə ayıranlara And olsun vəhyi peygəmbərlərə çatdıranlara Möminlərə tövbə edib üzr diləmək Və ya kafirləri qorxutmaq üçün olan vəhyi çatdıranlara ki Sizə vəd edilən qiyamət mütləq vaqə olacaqdır Ulduzlar sönəcəyi, göy yarılacağı Dağlar parça parça olub dağılacağı xoz kimi havada uçacağı, Peyğəmbərlərə öz ümmətlərinə şahidliyi etmək üçün bir qədər möhlət veriləcəyi zaman belə soruşulacaqdır. Bunlara hansı günə qədər möhlət verilmişdir? Həmin suala cavab olaraq deyiləcəkdir. Haqla batilin ayırt ediləcəyi günə qədər. Nə bilirsən ki, nədir o ayırt etmə günü? O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların, Məyər biz əvvəlkiləri keçmiş kafir ümmətləri mənfi etmədikmi? Sonra axırda gələnləri də onlara qatacağıq. Biz günahkarlarla belə rəftər edirik. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. məyər sizi bir qətrə zəyif, dəyərsiz sudan, nütvədən yaratmadınızmı? Biz onu möhkən bir yerdə, ana bətnində saxladıq. Müəyyən bir vaxta qədər. Biz nütvədən insan yaratmağa qadır olduq. Nə gözəl qadır olanlarıq biz. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanları. Məyər biz yeri məskən etmədikmi? Həm dirilərə, həm də ölülərə? Biz orada möhkəm durmuş uca dağlar yarattıq və sizə şirin su içirdik. O gün vay halına bu neymətləri yalan sayanların. O gün kafirlərə belə deyiləcəkdir Girin dünyada yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəm əzabının içinə Girin cəhənnəm tüstüsünün Üç qola ayrılmış kölgəsinə O sizə nə kölgəli yolar Nə də sizi alovdan qoruyar O hər biri bir saray boyda qığılcımlar saçar O qığılcımlar sanki sarı dəvə sürüləridir O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Bu elə bir gündür ki, qiyaməti yalan sayanlar danışa bilməzdər. Onlara üzr istəməyə izin də verilməz. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Bu sizi də sizdən əvvəlkilərdə bir yerə topladığımız haqla batili ayırt etmə günüdür. Dünyada etdiyiniz kimi, Bu günün əzabından qutarmaq üçün bir hiləniz varsa, Mənə qarşı qurun görək. O gün, vay halına qiyaməti yalan sayanlarım. Həqiqətən o gün, Müttəqilər kölgəliklərdə və çeşmələr başında, İstədikləri meyvələr içində olacaqlar. Onlara belə deyiləcəkdir. Dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərə görə, Nuşcanlıqla yeyin için biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. O gün, vay halına qiyaməti yalan sayanların, Siz, ey kafirlər, yeyin və dünyada bir az keyf çəkin, Həqiqətən siz günahkarlarsız, ahirətdə qismətiniz cəhənnəmdir. O gün vay halına qiyameti yalan sayanların Onlara namaz kılın deyildiği zaman namaz kılmazlar O gün vay halına qiyameti yalan sayanların Bu kafirler ona da, Kur'an'a da inanmayandan sonra Daha hansı kelama inanacaklar